csak házassági évfordulónk van. Talán vehetnénk egy új ágy nem A bácsi úgy megdöbben, hogy leereszti a tányérja mellé a kést meg a villát, mint aki nem akar hinni a fülének ekkora szamárság hallatán. De nem felel rögtön. Hallgat, rág. Aztán ismét kézbe veszi az evőeszközöket, tölt a feleségének a vízből és válaszol.